І той повернувся запізно. Мабуть, через те Роман став непоправним ловеласом. Їздив навіть до Польщі в пошуках романтичних пригод. Весь свій вільний час він присвятив праці в народному домі. На товариському вечорі нам подарували на пам'ять гуцульські різьби, виконані нашим приятелем і побратимом Стаховим. Я знову виступив навесело – на австралійські теми. Відвідали владику Івана Прашка, який розбудував Українську католицьку церкву. Він роз'їжджав автомобілем по всьому штату Вікторія, не зважав на встановлені межі швидкості. «Не маю ні часу, ні страху. Зрештою, все в божих руках», – казав. «Я йому в дечому помагав. В мене залишилися деякі статистичні дані». В місті Мельбурні та околиці, передмістях, і він зареєстрував 151 родину без дітей. Єпископ Прашко беззастережно підтримував патріарха Йосипа Сліпого в намаганні повернути Українській католицькій церкві самоврядування, тобто патріархат. Бо, як казав на одній доповіді в Торонто американський монах-єзуїт і редактор Малоні, «Ватикан забрав у вас усі права» і залишив тільки Шкаралупу – Берестейської унії. Вам не треба боротися за патріархат, бо ви його маєте в умовах Берестейської унії. Вам треба тільки користуватися своїми законними правами. На 2 квітня припало 50-ліття священства Прашка. Його відзначено архерейською службою Божою та бенкетом, на якому Любко Білик вручив йому золотий хрест за особливі заслуги – найвищу відзнаку братства колишніх вояків першої УДУНА, за його опіку над полоненими дивізійниками в Італії та його участь у діяльності братства в Австралії. Він за Любки бував на заходах братства, а на вечірках любив часом казати, «Я також був вояком, бо стріляв камінцями, як був малим хлопцем». Відвідали ми 5 квітня і редакцію тижневика «Церква і життя», заснованого Шевцівим, як квартальник. А тепер його редактором є наш приятель Юрій Венгльовський. Його син – полковник в Австралійській армії. Газета надрукувала нашу світлину з редактором і коротку статтю про наші враження від візиту на другу батьківщину. Вівторок і середу я провів у мого односельця Сідора Франка, товариша мого брата. Франко з дружиною жив неподалік Мельборна. Його дочка була вже одружена і жила окремо, а син Богдан помер. Причиною його передчасної смерті стала війна в В'єтнамі, де він воював а також із наркотиками в своєму організмі. Після війни ми нічого один про одного не знали і вперше зустрілись в Австралії під церквою, коли я вже працював у Мельбурні. І він згадав про мене в листі до свого брата, який розповідав про мене моєму батькові. Батько відразу написав до Сідора, щоб я не боявся листуватись з ним. Це вже було після смерті Сталіна. До того часу у нас панувала опінія не писати додому, бо за сталінського режиму було небезпечно мати когось з родини за кордоном. Я теж посилав посилки і допомагав батькам та іншим родичам, чим міг. Їздили ми і до Баларета, містечка в провінції, щоб відвідати Юрка Овчаренка, який був з нами в американському полоні. Я часто відвідував його, коли був у Балареті на телефонній інсталяційній роботі. Юрко емоційно розповідав про родинне нещастя. Молодший брат його дружини добре грав у гольф і також заснував підприємство з продажу та інсталяції килимів на підлогу. Якось, коли він їхав автомобілем, несподівано перед ним з'явилася інша машина, і він автоматично загальмував. В лівій кишені його сорочки була кулькова ручка. В момент легкого удару об кермо ручка зламалась і гострий пластиковий кінець пробив йому серце нещастя на гладкій дорозі. Відвідав я з Любком Біликом і професора Дмитра Ниченка. Він – педагог, письменник, літератор, видавець. Заснував своє видавництво «Ластівка». Вихователь молоді, яку вчив любити українську літературу і писати, влаштовуючи літературні конкурси. Я був з ним знайомий і тому звернувся до нього, щоб він став стилістичним редактором моєї повісті «Останній постріл». Він погодився, і я дуже багато взяв з його порад. Народжений він був на Полтавщині 1905 року, в Дівець. Дім його був повний книг. І він розповів нам про свій режим для підтримки здоров'я. Зробив перед нами показову спортивну зарядку. Я не відважився б робити таку гімнастику. Можливо, через 18 років, як досягнув його віку, спробую. Розповів, що він їсть, і показав садок з багатьма фруктовими деревами. Дві його дочки далеко не відкотились від дерева батька. Леся Ткач – богославець, письменниця. Галина Кошарська – директорка українських студій Сіднейського університету. Вони заснували в Україні премію імені Дмитра Нитченка, і 2004 року я став її лауреатом. Велике спасибі. Українська громада в Мельбурні розбудовувалась і розбагатіла. І не тільки в Мельбурні, а й в цілій Австралії. Народні доми, церкви, кредитові спілки. Мирослав Болюх, голова дирекції кредитівки, запросив нас відвідати кредитівку і згодом на прийняття. І він був головою об'єднання українських організацій Австралії. Ми згадували про зустрічі з його покійним батьком Василем, який був послом у польському сеймі. І він дуже цікаво розповідав про свою громадську і політичну діяльність, про зв'язки з ОУН.